Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhimli Allahın adı İzə cəəəkəl münafiqunə qalunə şhədü, inəkələ Rasulullah və Allahü ya'lamu, inəkələ Rasuluhu və Allahü yaşhədü, inəl münafiqunə ləkəzibun. senin yanına geldikleri zaman,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 İttəxəzü eymənəhum cünnətən fəsəddü ən səbīlilləh İnnehum səəmə kənu yəməlun Onlar andlarını siper edip insanları Allah yolundan döndərdilər. Əqiqətən onların törətdikləri əməllər necə də pisdir. Zalikə bi'ennəhum əmənûsüm məkəfəru fətubi'a alə qulûbihim fəhum la Bu ona görədir ki, onlar iman gətirdikdən sonra kafir oldular. Sonra da onların qəlbində mühür vuruldu. Artıq onlar anlamırlar. وَإِذَا <gülüyor> رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَهُ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Humul adu fahdharhum qatalahumullah anna onlara baxdıqda bədən quruluşları xoşuna gəlir. Danışanda onların dediklərinə qulaq asırsan. Halbuki onlar divara söykədilmiş dirəklər kimidirlər. Onlar hər bir səsgüyün özlərinə qarşı olduğunu sanırlar. Onlar düşməndirlər. Sən onlardan çəkin, Allah onları məhv etsin. Necə də haqdan döndərilirlər? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا Ləu və vruusəhum və rəəytəhum yəsudduna və hüm Onlara gəlin Allahın elçisi sizin üçün bağışlanma diləsin deyildiyi zaman başlarını yenləyir və səm onların özlərini dartaraq üz döndərdiklərini görürsən. Səvâun aləyhim, əs-təgfər-te ləhum, əm-ləm-təs-təgfir ləhum, ləyin yaghfirəlləhu ləhum. İnnəlləhə Sən onlar üçün bağışlanma dilesən də, dileməsən də, fərqi yoxdur. Allah Onları bağışlamayacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah fasik adamları doğru yola yönətməz. Hümunləziyinə <gülüyor> yəqulunə lətunfiqü alə mən əndə Rasulillahi həttə yənfəddü. Və lillahi xazainus semawati vel onlar Allahın elçisi yanında olanlara bir şey verməyin ki, dağılıb getsinlər deyillər. Halbuki göylərin və yerin xəzinələri Allahındır. Lakin münafıqlar anlamırlar. Yequlun la irca'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zza minha al-adhal. Wa lillahi al-'izzatu wa Əgər biz Mədiniyə qayıtsaq, ən qüdrətlilər, ən alçaqları mütləq oradan çıxardacaqlar deyirlər. Halbuki qüdrət yalnız Allaha, onun elçisinə və möminlərə məxsusdur. Lakin bunu münafiqlər bilmirlər. Yeah. Ey iman أَمَنُ Ne mallarınız, ne de övladlarınız, sizi Allah'ın zikrinden yayındırmasın. Bunu edenler, ziyana uğrayanlardır. Ve anfiqû mimma razaqnâkum min qabli en yətiye ahadakumul mavtu fayaqûl fayaqûl rabbi ləvla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 Vallahu khabir bima ta'malun Allah əcəli çatmışlara əsla mühlet verməz. Allah sizin nələr etdiyinizdən xəbərdardır.